פרק ב' כה אמר ה' על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד. ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הכריות ומת בשעון מואב בתרועה בקול שופר.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 ויתעום כזבהם אשר הלכו אבותם אחריהם. ושילחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלים. כה אמר ה' על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים השואפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלוהיהם ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה הארזים גובהו, וחסון הוא כאלונים, ואשמיט פריו ממעל ושרשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמורי.